А може, апологет якогось безбожного карнавалу, котрий давно від'їхав, забувши свого чесного воїна у шанцях. Треба буде якось купити його цілющого товару для банч-педейри, вирішив Прунський. Судячи з її удачі, дуже самотня жінка. Дабл декер зіп'явся на ноги, Посеред власного помешкання він спав одягнутим просто на підлозі, зарівшись масивним носом у віхті пишного килима. Його жирний папуга наймення Раклуша дрімав, скрутивши голову під крило. Дружина Армада кілька годин тому в нервовому поспіху полишила Даблдекера під ресторацією, де він улаштував п'яний погром, і сцену ревнощів, чи то пак сцену ревнощів і уже потім погром. Немає значення, бо і сам він уже нічого не пам'ятав точно. Залишила, помчала в ніч, гнівно заламавши синусоїду брів, так, як уміла тільки вона. У Утім, даблдекеру всі ці брови давно вже були до дупи. Йому не конче було дивитись на годинник, щоб зорієнтуватися у часі. Перед Передранішнє мла пора самогубців, Власне, і його підняв на ноги якийсь досі невідомий трем. Отже, це і його вирішальний час. Слухаючись у ритми похмільного серця, Дабл Деккер нахилився до щілини під плінтусом, добув звідти ключ від шухляди і важко посунув до столу. Центр нерваги при невеликому зрості був непростою ношею. Чи міг він, директор респектабельного видавництва «Віплс», знати, що на 36-му році життя захоче скинути цю ношу у такий радикальний спосіб? Коли тобі дарують зброю, май на увазі, що вона вже націлена на тебе. Запізніло, – з'ясував для себе Дабл Декер. Він зважував у руці пістолет Макарова, презентований одним з постійних клієнтів на знак пошани. Клієнтами видавництва були персони багаті, гарячі і марнославні. І пістолет Макарова, до речі, був для них морально застарілим зразком озброєння. Чистий непотріб, антикваріат. Таких уже не випускають. Щойно тепер Дабл Деккер збагнув, що всі ці роки зачиняв у шухляді не знаряддя самозахисту, не цяцьку для мачо, а таки власну смерть. І ось надійшов час її вивільнити, Ось вона вже спурхнула в його долоню. Дуло в рот. Так уціліє обличчя розраховував Даблдекер. Для кого він збирався берегти своє важке обличчя зі щоками мастифа? Або ці фігурні вареники вух? Не заплющувати очі. Вони мають бути великі й здивовані. Метикував Даблдекер стискаючи зубами холодний метал. Він хвилину витріщився, селкувався зафіксувати великі здивовані очі, поки не зауважив, що з кутка на нього дивляться такі ж харапудні баньки-раклуші. Випущу скотину, хай іще поживе. Папуга був одним з його життєвих розчарувань. Подарований до заручен, він так і не навчився говорити. І тільки у моменти душевного екстріму видавав якусь глибоку ослячу гикавку. Бракований герб, бракованого шлюбу. Даблдекер був безжальний до свого минулого. Сією конденсованою огидою він запустив руку клітку і шарпонув пернатого за обидві ноги. Гі. Гі. кевкнув із раклушеної горлянки. Гі. Гі. Давл деки руці звукосплетіння ввижались тепер демонічним реготом.